Першовідкривачі. Люди завжди прагнули пізнати незвідане. Завдяки відважним мореплавцям та морякам ми багато дізнались про землю. І не тільки про неї. Одними з перших мореплавців були фінікійці, які борознили Середземне море близько 3000 років тому. В 300 році до нашої ери давньогрецький мореплавець Піфей вийшов в Атлантичний океан. А в тисячному році норвежець Лейф Еріксон дістався берегів Північної Америки. Великий шовковий шлях Китайські та арабські землепроходці здійснювали тривалі подорожі сушею. В 138 році до нашої ери дипломат Джан Цянь став першим китайцем, який досліджував Центральну Азію. Згодом європейські купці проклали великий шовковий шлях до Китаю. Італієць Марко Поло в 1275 році здійснив подорож до Китаю, яка тривала понад 4 роки, і написав про це книжку. Епоха відкриттів У 15-17 століттях здійснюються великі географічні відкриття. В цей час з'являються міцніші, надійніші кораблі і сучасніші навігаційні прилади, наприклад Астролябія за допомогою якої визначали місце знаходження корабля за сонцем та зорями. Це дало можливість мореплавцям долати нові рубежі у пошуках нових земель. Намагаючись прокласти новий шлях до Індії, португальські моряки рухались на південь вздовж узбережжя Африки. І в 1488 році Бартоломео Діаш дістався південного краю Африки. А в 1498 році Васко да Гама вперше обійшов материк із півдня і прибув до Індії, відкривши тим самим морський шлях з Європи до Південної Азії. В 1492 році Христофор Колумб здійснив своє історичне плавання з Іспанії до берегів Америки. Перші картографи у 1519-21 роках португалець Фернан Магеллан здійснив першу кругосвітню подорож, яка підтвердила, що земля кругла. Сам Магеллан помер під час плавання. У 70-ті роки 18-го століття британський мореплавець Джеймс Кук перетнув Тихий океан, склав карту узбережжя Нової Зеландії і висадився в Австралії. У 19-20 століття географічні дослідження перемістились з моря на сушу. У 1804 році шотландець Девід Лівінгстон здійснив подорож у глиб Африки. Інші мандрівники освоювали зовсім незвідані землі. Американець Роберт Пірі підкорив Північний полюс у 1909 році а норвежець Руаль Амуцен дістався до Південного полюса в 1911 році. У 1960 році батискав Трієст занурився на глибину 10 910 метрів нижче рівня моря, а в 1969 році людина вперше ступила на місяць. Іллюстрації На зустріч незвіданому у давнину морські мандрівники поповнювали знання про навігацію і допомагали картографам складати більш точні карти. У 15 столітті португальський принц Генріх Мореплавець, який досконало знав математику та астрономію, спорядив 50 експедицій до Західної Африки. Ці подорожі дали нові географічні відомості які допомогли прокласти шляхи майбутнім торгівельним та науковим експедиціям. Христофор Колумб відкрив Америку в 1492 році. Капітан Роберт Скотт загинув, повертаючись із Південного полюса в 1912 році. Французький океанограф Жак-Ів Кусто винайшов акваланг, завдяки якому він зміг досліджувати Глибини океанів